А чому Адам і Єва? Так треба, перекодливо сказала Софія. У переказі щось має бути від індіянців, а щось від європейців. І найкраще взяти простий сюжет із Біблії. Так неначе це місіонери розповідали місцевим про Адама і Єву, а ті. Адаптували це до старого міфу. Так буде ймовірніше. Ви думаєте? Я знаю. Софія дивилася на довірливого чіфа і думала. Ну, невже він це сприймає серйозно? Судячи з усього, так? Вона побачила, що за лічені хвилини він пройнявся до неї неймовірною повагою. І щоб повністю доконати його, вона завершила оповідь епілогом. І звідтоді люди білої сови подібні або на свого першопредка Баклана, або на праматір білу сову. «Геніально!» – сказав Роберт, який з цікавістю спостерігав за цією сценою міфотворчості. Ексчіфх. І справді був хворий. Щоправда, не на невідому хворобу, а на цілком прозаїчне отруєння. Поки Роберт промивав йому шлунок, Софія розповіла Чіфові ще кілька їхніх міфів. Про те, як Баклан навчив людей білої сови ловити рибу, а біла сова займатися траперством про те, чому буває полярна ніч і полярний день. Раніше білий песець був двооким, і тому весь час був день. А коли він позбувся ока, половина дня перетворилася на ніч. У кінці міфотворчого сеансу Чіф почувався набагато краще підготовленим до приїзду американських антропологів. Після такої поважної просвітницької роботи Софія відчула, що має право спитати Чіфа про Брендана. Яке ж було її здивування, коли той відповів їй зневажливо. Та то все дурне. Що дурне? Оповідки про Брендана. Не вірте. То дурні забобони білих. Забобони? а навіщо їм за бобони? Ну, вони розповідаються для самореклами. – Тобто вони свідомі того, що розповідають брехню? – засумнівалася Софія. – Ні, вони настільки тупі, що самі вірять у те, що вигадали. – А ви не вірите? – В дурниці? – Ні, – поважно сказав Чіф. А не в дурниці? А що ви маєте на увазі? Скажімо, чи вірите ви в те, що ви походите від білої сови? Звичайно, це ж очевидно. А Бренден, вигадка? Так, вигадка. Ну, скажіть мені, як може жінка завагітніти від привида? обурено спитав її чів. «А як може людина вилупитися з яйця?» Замість відповіді спитала його Софія. Той розвів руками. «Ну, це, це зовсім різні речі. Як ви не розумієте?» Адам і Єва були перші люди. А перші люди цілком могли вилупитися з яєць первісної птахи. А привид же? Безтілесний? доводив Чів. Ну, взагалі-то, про Адама і Єву вигадала я. І всього лише годину тому. Хотіла була сказати Софія, але стрималася. Не можна було руйнувати шикарний палац, який тільки-но збудувала. У цю хвилину вона відчувала себе деміургом. За це відчуття можна було будь-чим пожертвувати, навіть істиною. Сцена прощання лікаря і його дружини з людьми білої сови стала дуже зворушливою. Чів подарував Софії шапку з білого полярного лиса з довгим хвостом іззаду. Саме таку носили білі предки. Очевидно, все-таки французи-трапери. Софія від зворушення, вже стоячи на борту катерочка, видала ще одну геніальну ідею, крикнувши. «Ви ще пару ритуальчиків придумайте!» «Що?» – не дочув через шум двигуна Чіф. Софія гукнула капітанові, що керував човном, мовляв, передасте цю інформацію – Чіфові. Він кивнув. Коли Софія з Робертом дотеліпалися на свою гору, біля дверей знову стояв кошик із рибою.